Мовив він так, і старець зрадів, і до нього промовив. «О, як то добре, дитино, приносити жертви належні вічним богам! Тож і син мій, коли іще був він у мене, не забував у Господі богів, що живуть на Олімпі. Тим-то вони і по смертному часі його спогадали. Ти ж ударунок прийми!» Од мене цей келих чудовий, стань біля мене й під захистом вічних богів олімпійських, сам проведи до намету славетного сина Пелея. Відповідь мовив на це проводар йому світлий дозорець. Юного старча, мене спокушаєш та марно схиляєш поза Ахілом коштовні дарунки від тебе прийняти. Цілим бо серцем своїм, і соромлюся я й боюся в чимсь обмануть його, щоб не зазнать за це лиха пізніше. А проважать тебе я хоч до славного Аргоса радий, охоронять на швидких кораблях і шляхах сухопутних, хто б на такого не зважив супуться й напав би на тебе. Мовив словаці гермес. Доброчинець і скочив на повіз. В руки могутній мерщій Ухопив батогавін і вішки І надихнув незвичайної прудкості Коням і мулам. Швидко домчали до валу, Навкруг кораблів і до рову, Де перед тим вартові Готували Ахеєм вечерю. Сон насторожу пролив, Проводар тоді світлий дозорець, Всіх він приспав, і, відсунувши, засовий браму розкривши, старця Пріама завів і його колісницю з дарами. От до високого врешті вони добулися намету сина Пелея. Його мірмідонці йому збудували. В лісі ялин нарубавши, а зверху поклали покрівлю і очерету пухнастого в луках його не збиравши, опорядили вождеві й подвір'я навколо намету, тином обвівши густим, замикалася Брама єдиним засувом, теж ялиновим, важеним, таким, що ахейських, троє мужів засувала його й відмикала ще троє інших мужів. А же і сам його міг засувати. Браму оцю відчинив перед старцем Гермес-доброчинець. Славні дарунки завіз прутконогому сину Пелея і з колісниці на землю зійшов і до старця промовив. «Старче мій, Бог я безсмертний, Гермес, я до тебе з Олімпу». Посланий, батько, звелів мені бути твоїм провожатим. Та вже й вертатися час. Потрапляти на очі Ахілу я б не хотів. Безсмертному Богові все ж непристойно перед всіма так отверто у смертних приймати гостину. Ти ж до намету війди, і коліна обнявши пеліда, батька ім'ям. Косої матері й любого сина, щиро благай його, поки дух йому в грудях зворушиш. Мовивши так, гермес до Олімпу високого швидко злинув, на землю тоді з лісниці зіскочив і візника, залишивши, ідея на місці, щоб бистрих коней і мулів стеріг. Подався їздець староденний прямо додому, де Зевсові любий Ахіл мав оселю. Там він застав його й друзів, що одель сиділи. Лиш двоє, Автомедонт благородний і Алким Ареєва парость услугували йому. Вечеряти щойно скінчив він, їжі спожив і пиття. Перед ним іще стіл залишався, в дім непомітно війшов великий прям і, схилившись, став обнімати коліна, а Хілові ще й цілувати руки страшні, що в нього численних синів повбивали.